Henya, visszanézve mindent máshogy látok. Vajon én ott maradtam volna Lengyelországban az apám cipőével a lábamon, azon az úton lépkedve, amelyen ő járt? Nem. Öt percig sem maradtam volna ott. Szerintem az apám csodás, fölfoghatatlanul erős ember, hogy ott lakott Lengyelországban 21 néhány éven át, ilyen hosszú ideig élt a saját temetőjében. Mert az apám a temetőben élt. Ha eljött a vasárnap, így szólt. El tudott képzelni, ha élne az egész családom. Élne a nagymama, élne a nagypapa, a testvéreim, az unokatestvéreim. És belekezdett a fölsorolásba, ami olyan hosszú volt, mint ide Honolulu. Nagy és szerető családja volt az apámnak, és nagyon szorosan kötődtek egymáshoz Vúcsban. Műveltek voltak, zenéltek, a Wulcsi filharmonikusokba játszottak. Időről időre, amikor az apámnak kedvet támadt, beült a vonatba, és néhány órára leutazott vúcsba, hogy megint belekóstoljon a fugszféles süteménybe. Kérdeztem, miért nem maradtál hosszabban? Hisz ott töltötted az egész háború előtti életedet. De ő csak azt ismételgette. Ez nem az én búcsom. A saját temetőmben élek. És éjszakákon át sírt. A koncentrációs táborról szóló rémálmai voltak hogy Auschwitzban folytogatják őt, illetve a szemeláttára agyonverik az apját, miután valóban a szemeláttára ölték meg. Én is furcsának láttam, hogy az apám éjszaka kiabál, és hogy amikor kimegy a városba, mindig vissz egy szendvicset a zsebében. Meg amikor a háború előtti családi fényképeit néztem. És azt mi úgy néztük, mint a legnagyobb szentséget. A háború után szerezte vissza a fényképeit. Elment a háború előtti vudzi lakásba, ott persze valaki mások laktak már, belépett, és a küszöbről így szólt. Nem kell semmi, csak a családi fényképek. Ott van a kredencen, a szatén szekrényben. Szóval, amikor gyerekként, a legnagyobb szentségként nézegeted az ilyen fényképeket, rajta a fiatal nővel és a gyönyörű kisfiúval, és tudod, hogy ezek az emberek elpusztultak, akkor a gyerekben ijátség keletkezik, sőt, félelem. Az anyám is sírt. Ahányszor csak mentünk a Ámenhufa utcán, egyből sírni kezdett. A gettó emlékműnél azt mondta, ez nem a avarsó, amire gyerekkoromban emlékszem. Ott állt az iskolám, ott játszottam a barátnőimmel, semmi sincs belőle. Ma itt minden idegen, és potyogtak a könnyei. Én pedig nagyon szégyeltem magam. Gondold el, mész az anyukáddal a parkban, és záporoznak a könnyei. Akkor a gyerek szégyelli magát. A sors iróniája, hogy a háború után a régi gettó területén éltünk, ugyanazon a környéken, ahol az anyukám a háború előtt lakott. Ő csak nézte azt a volt, amit gyűlölt, az eltűnő és az újonnan épülő házakat, a pincéket, ahol a hullák az udarunkon óvodát építettek, és a markológép belekotort egy pincébe, ahol ott voltak a holttestek a gettóból. Egy-két gyerek kövekkel kezdte őket dobálni, és azt kiabálták, hogy zsidók, büdös zsidók. Ordítva szaladtam haza. Az anyám sokkot kapott, azonnal elutaztunk két hétre vidékre. Csak minél tovább távol legyünk.